Блідея. Паула відкинулася на спинку сидіння. У мене дивне відчуття Елері. Тут щось не так. Дивись, який він блідий. Потужні лінзи бінокля перетиснули голідея на відстань кількох дюймів від Елері. Окуляри у хлопця запотіли, він тремтів, як від холоду. У тім Гелері розгледів у нього на щоках крапельки поту. Раптом містер Квін весь напружився, жила в рука Джона Скота, піднялася, щоб нахилити голову жеребця, і в ту ж мить містер Генкус Пенку з голідей вихопив з кишені пістолет. Містер Квін ледь не закричав. Бо коротке дуло пістолета в тремтячій руці містера Голідея було спрямоване в бік Джона Скота. Почувся постріл, і з дула вилетіла хмарка диму. Міс Пері схопилася на ноги і заверіщала. «Що за юний бовдор», – приголомшено промовив містер Квін. Наляканий пострілом, що нікому не заподіяв шкоди, ризик став на деби. Решта коней почали скакати і брикатися. Скотт, що тримав ризика загриву, здивовано обернувся і подивився вгору. Вайті відчайдушно боровся з охопленим панікою жеребцем. Тоді містер Голідей вистрілив знову, а потім в третій і в четвертий раз. У якийсь момент між пострілами кінь, що встав на деби, Опинився між Джоном Скотом і пістолетом у тремтячій руці містера Голідея. Заержавши від болю і важко дихаючи, Ризик перекинувся на бік. Господи. прошепотіла Павла, кусаючи носовичок. Пішли, крикнув містер Квін, кидаючись до місця події. До того часу, коли вони досягли місця, де містер Голідей. Розряджав свій пістолет, окуляристий юнак зник. Люди, що стояли біля нього, були занадто приголомшені, щоб переслідувати його. На трибунах розверзлося пекло. У метушні Елрі і Павла змогли прослизнути крізь поліцейський кордон, що в поспіху був розставлений навколо ризика і його суперників, що металися – вони виявили старого Джона, що стояв на колінах біля вороного жеребця. Його великі грубі руки гладили лискучу шию коня. Вайті, блідий і, здається, збентежений, зняв сідло, і ветеринар подрому почав обстежувати кульову рану в боці ризика. Група службовців подрому, стоячи поруч, збуджено радилися – «Він врятував мені життя», – тихо вимовив старий Джон, ні до кого конкретно не звертаючись. Ветеринар підняв голову. «Шкода містере Скот», – сумно промовив він. «Але ризик не зможе брати участь у цих перегонах». «Зрозуміло», – Скот облизав пересохлі губи. «Це серйозно?» «Нічого не можу сказати, поки не вийму кулю». Доведеться доставити його в лікарню. «Не пощастило вам, Скоте?» – зауважив один зі службовців. «Не сумнівайтеся, ми зробимо все можливе, щоб знайти мерзотника, який підстрелив вашого коня». У губи старого скривилися. Піднявшись, він подивився на бік жеребця, що важко вздимався – Байті Вільямс відійшов, опустивши голову і тримаючи упряж ризика. Незабаром гучномовці оголосили, що номер 5 ризик не бере участь в змаганні. І що перегони почнуться, як тільки решта коней заспокоїться і вишукується біля бар'єру. Гаразд, хлопці, ідіть звідси сказав поліцейський, коли ветеринарний фургон відвіз ризика. «Що ви маєте намір зробити з людиною, яка підстрелила цього коня?» запитав містер Квін, не рухаючись з місця. Геллері нервово прошепотіла Павла і потягнула його за рукав. «Ми спіймаємо його. У нас є докладний опис. Будь ласка, йдіть. «Розумієте?» повільно вимовив містер Квін. «Я знаю, хто він. галері Я бачив його і впізнав». Вони увійшли в офіс розпорядника саме в той момент, коли оголосили, що скеля, якого ставили 50 до 1, виграв скачки з призом у 100 тисяч доларів, обійшовши решту коней на два з половиною корпуси. «Майже на ту відстань, з якої зробили постріл, що вклав бідолаху ризика», – тихцем прокоментував містер Квін Міс Періс. «Голідей?» – з презирством перепитав Джон Скотт. «Це боягузливе щеня намагалася мене застрелити». «Я не міг помилитися, містер Скотт», – сказав Елері. «Хто такий цей голідей?» запитав шеф поліції іпподрому. Скотт коротко пояснив йому, повідомивши про недавню сварку. Я збив його з ніг і штовхнув узад. Очевидно, він міг помститися мені тільки за допомогою пістолета. А бідолаха Ризик прийняв кулю на себе. Вперше його голос здригнувся. «Ну, ми його спіймаємо». Похмуро побісяв шеф поліції. Він не міг покинути територію подрому. Я опечатав її міцніше, ніж сургучем. А вам відомо, запитав містер Квін, що дочка містера Скота Кетрін зникла з учорашнього вечора? Старий Джон побагровів. Думаєте, моя Кейт має якесь відношення? Не будь дурним, Джоне. Зупинила його Паула. У всякому разі сухо заважив Елері. Її зникнення і сьогоднішні постріли навряд чи можуть бути збігом. Раджу вам відразу ж почати пошуки місць скот. І, до речі, пошліть за упряждю ризика. Я б хотів її обстежити. Ах, хто ви такий, забирай? рявкнув шеф. Містер Квін дав пояснення. На обличчі шефа відбився благоговійний страх. Він подзвонив у поліцейські відділки і послав за упряж'ю. Вайті Вільямс все ще втреко приніс високе маленьке сідло для скачок і кинув його на підлогу. «Джоне, я дуже шкодую про те, що трапилося», – тихо вимовив він. «Це не твоя вина, Вайті!» Широкі плечі старого поникли. «Дякую вам, Віллямсе», – швидко сказав містер Квін. «Це сідло було на ризику п'ять хвилин тому?» «Так, сер. І саме його визняли з коня після пострілів. Так, сер. Ніхто не міг щось з ним зробити?» «Ні, сер. З тих пір сідло було при мені» і більше до нього ніхто не підходив. Містер Квін кивнув і пересів на впочіпки біля сідла. Помітивши обгорілу дірку в крилі, він здивовано наморщив лоб. «Гречі, вайті, скільки ви важите?» «Сто сім фунтів?» Містер Квін нахмурився. Піднявшись, він акуратно струсив пил з колін і покликав шефа поліції – вони порадилися тихцем, після чого шеф здивовано знизав плечима і швидко вийшов. Коли він повернувся, його супроводжував знайомий чепурний джентльмен, схожий на іноземця. Джентльмен мав засмучений вигляд. «Я чув, що якийсь псих стріляв у вас, Джоне», – заговорив він, – «але потрапив у вашого коня». «Вам дуже не пощастило». Насмішка, що звучала в його голосі, змусила старого Джона войовничо підняти голову. «Ах ти брудний злодію!» «Містер Сантелі», – втрутився містер Квін, – «коли ви дізналися, що Спритний не буде брати участь у змаганні?» «Спритний?» – Сантелі здавався здивованим. «Минулого тижня?» «І тому ви запропонували Скоту продати вам його стайню, щоб заволодіти ризиком». «Звісно», – містер Сантелі люб'язно посміхнувся. «Без мого коня він виглядав вірним переможцем». «Містер Сантелі, ви безсовісний брехун». Фронтуватий джентльмен перестав посміхатися. «Ви хотіли купити ризика?» Щоб бачити його не переможцем, а програвши, вигляд у Сантелі був жалюгідний. «Що це за тип?» – запитав він у шефа поліції. «В останні кілька днів я навів деякі довідки», – продовжував Елері. «І дізнався, що ваша букмекерська організація прийняла багато ставок, коли ризик йшов за п'ять до одного». «У вас є щось у голові», – заважив містер Сантелі, раптом вирішивши бути відбертим. «Ви прийняли близько 200 тисяч доларів, чи не так?» «Та в цього хлопця є ідеї», – вигукнув Сантелі. «Таким чином», – посміхнувся містер Квін, – «якби ризик виграв скачки, ви втратили мільйон, правильно?» «Але прикінчити то хотіли мого старого друга Джона», – вічливо заперечив містер Сантелі. «Так що торгуйте вашими відомостями де-небудь ще, містер Всезнайка». Джон Скотт переводив приголомшений погляд з містера Сантелі на містера Квіна, ворушачи щелепами. У цей момент поліцейський привів містера Генкуса-Пенкуса-Голідея. Його окуляри з'їхали на кінчик носа, а відірваний комірець звисав біля випнутого кадика. Джон Скотт кинувся до нього, але Елері вчасно схопив його за руки, запобігши різанині. «Вбивця! Негідник! Конократ!» – ревів старий. «Що ти зробив з моєю дівчинкою?» «Висловлюю вам своє співчуття, містер Скотт», – серйозно промовив Голідей. Старий застиг з відкритим ротом. Містер Голідей з гідністю звернувся до поліцейського, який привів його. «Не було ніякої необхідності так грубо поводитися зі мною. Я готовий підкоритися обставинам». Але я не відповів на жодне питання. «При ньому не було зброї, шефе», – повідомив поліцейський. «Що ви зробили з пістолетом?» – запитав шеф поліції. Відповіді не було. «Ви визнаєте, що цілилися з нього в містера Скотта?» Знову мовчання. «Де міс Скотт?» «Ваші питання марні», – твердо заявив містер Голідей. «Генкус-Пенкус, ви повторні, розсміявся Елері. «Ви не знаєте, де Кетрін, правильно?» Голідей відразу ж стривожився. «Будь ласка, містер Квін, не примушуйте мене говорити! Але ви очікуєте, що вона приєднається до вас тут, чи не так?» Генкус зблід. «Він псих!» – сказав поліцейський. Навіть не намагався втекти, чинити опір. «Генку, тато!» – почувся крик Кеті Скотт. Розпатлана і з забрудненим обличчям дівчина увірвалася в офіс і кинулася на худі груди містра Голідея. «Кеті!» – скрикнула Паула, кидаючись до дівчини і обіймаючи її. У наступну секунду всі троє Паула Кетрін і Генкус плакали разом. Щелепа старого Джона відвисла ще нижче. Поліцейські застигли в подиві, і тільки містер Квін продовжував посміхатися. Потім міскот підбігла до батька і заховала обличчя на його широких грудях. Плечі старого Джона злегка піднялися, хоча на обличчі залишався приголомшений вираз – у розпал цієї неймовірної сцени в офіс увірвався ветеринар іпподрому. «Хороші новини, містер Скотт», – повідомив він. «Я виняв кулю, і хоча рана глибока, даю вам слово, що коли ризико дужає, він буде бігати, як і раніше». І ветеринар швидко вийшов. Усмішка містера Квіна стала ще ширшою – «Ну і ну», – вигукнув він, – «непогана комедія помилок». «Комедія?» – явкнув старий Джон поверх золотавих локонів дочки. «Ви називаєте комедію замах на моє життя?» І він люто глянув на містера Генка Голідея, який витирав очі з запозиченим у поліцейського носовичком. Мій, дорогий містер Скот, відповів містер Квін, не було ніякого замаху на ваше життя. Стріляли не у вас з самого початку. В якості жертви намічався ризик, і тільки він. Що? вигукнула Паула. Ні, вайті, промовив містер Квін, як і раніше, широко посміхаючись. Запевняю вас, Двері добре охороняються. Та він здурів, фиркнув Жокей. Зараз ви скажете, що це я всадив кулю в коня? Як я міг сидіти верхи на ризику і одночасно перебувати на трибуні на відстані 50 футів? Мільйон хлопців бачили, як стріляв цей псих. Буду щасливий вирішити цю проблему, вклонився містер Квін. Ризик офіційно повинен був нести на собі під час скачок 120 фунтів. Це означає, що коли його жокей, несучи упряж, ступив на ваги перед змаганням, комбінована вага жокея і упряжі повинна була становити рівно 120 фунтів. Інакше розпорядники скачок не дозволили йому сісти на коня. «Яке це має відношення до справи?» – запитав шеф поліції, спрямовуючи суворий погляд на містера Ваті Вільямса? «Найпряміше, бо містер Вільямс всього кілька хвилин тому повідомив нам, що важить всього 107 фунтів. Отже, скакове сідло, що було на ризику в той момент, коли його підстрелили». Повинно було містити різні свинцеві довіски, що становлять разом з вагою самого сідла різницю між 107 фунтами вагою містера Вільямса і 127 фунтами вагою визначеною для скачок. Це правильно? Звісно, всі це знають. Так, елементарно, як казав безсмертний містер Холмс. Проте, продовжував містер Квін, торкнувшись носком черевика до сідла, яке Ваті Вільямс приніс в офіс, коли я обстежив це сідло, в його кишенях не було свинцевих довісок, а містер Вільямс запевнив мене, що ніхто не торкався сідла з тих пір, як він зняв його зі спини ризика, але це неможливо. Оскільки без свинцевих довісок містер Вільямс і сідло важили б менше 120 фунтів. Я зрозумів, що містер Вільямс зважувався з іншим сідлом, яке було на ризику, коли його підстрелили, і яке Вільямс зняв з пораненого коня і сховав десь поблизу, а на нашу вимогу. приніс сюди друге сідло. Що лежить на цій підлозі, яке він приготував заздалегідь з кульовим отвором якраз у потрібному місці? Причина, по якій Вільям це зробив, полягала в тому, що в першому сідлі було щось, що він не хотів показувати нікому. Що ж це могло бути, якщо не спеціальна кишеня, що містить пістолет, в якій у метушні? що послідувала за першим сигнальним пострілом містера Голідея. Містер Вільямс спокійно розрядив у ризика, борючись з переляканим конем. Він нахилився, сунув руку в кишеню і вистрілив, поки містер Голідей продовжував палити в повітря за 50 футів від нього. Адже містер Голідей лечі міг бути впевнений, що потрапить у ризика з такої відстані, бо не звик користуватися вогнепальною зброєю. Він міг навіть випадково потрапити в містера Вільямса. Тому я впевнений, що містер Голідей використовував холості патрони і потім викинув пістолет. «Ви збожеволіли!» – у скрипучому голосі Жокея – Чулися панічні нотки, спеціальне сідло. Хто коли-небудь чув? Містер Квін, все ще посміхаючись, підійшов до дверей, відкрив їх і сказав. Бачу, ви його знайшли. У стілі ризика, вельми незграбна схованка. Він повернувся сідлом для скачок. Файті вилаявся і похмуро замовк. Містер він, шеф поліції і Джон Скотт обстежили сідло і виявили спеціальну кишеню над залізним ободом, а в ній маленький пістолет. Навколо дірки від кулі, що пробила кишеню, виднілися сліди пороху. «Але до чого тут голідей?» – пробурмотів шеф. «Не можу цього зрозуміти. Ви не одні» посміхнувся містер Квін, тому що містер Голідей при всій його скромності займає унікальне становище серед двоногих. Що? Він був спільником вайті, чи не так, Генкусе? Голідей судомно ковтнув. Так, тобто ні, я маю на увазі. Розумієте, швидко продовжував містер Квін. Вайті хотів створити обставини, при яких його запідозрили б у пораненні ризика в найостанню чергу. Сварка між Джоном Скотом і Генком надала йому готове знаряддя. Якби він зміг переконати Генка, перекинутися стріляючим, то про його власну роль у справі ніхто не повинен був здогадатися. Але як змусити Генка на це піти? Де була Ахілесова п'ята містера Голідея? Звісно ж, в його ніжній пристрасті до Кеті Скотт. Тому вчора ввечері батько Вайті від Вільямс Жокей, якого ви, містера Скотт, багато років тому виштовхнули з бігової доріжки і перетворили на Шорника Викрав Кеті, а потім зв'язався з Генкусом Пенкусом і повідомив йому, що він повинен зробити сьогодні, якщо хоче знову побачити кохану живою. Генкус погодився, взяв пістолет, яким вони його забезпечили, і пообіцяв нікому не говорити ні слова, навіть якщо його відправлять до в'язниці оскільки в іншому випадку з його незрівнянної Кеті трапилося б щось жахливе. Містер Голідей знову ковтнув і його кадик підстрибнув. А тим часом, зарчав Джон Скотт, люто дивлячись на зніяковілого жокея, цей Скунс і його тхір-татко сміялися над хоробрим хлопцем, якого змусили допомогти їм помститися, розоривши мене. Старий Джон зашкотельгав як ведмідь до містера Голідея. «Мені соромно за себе, Генг Голідей, тому що ти здійснив найсміливіший вчинок, про який я коли-небудь чув, і хоча я втратив шанси на приз і залишився без гроша, ти в цьому не винен». «І ось тобі моя рука». Містер Голідей розсіяно потиснув руку старого, шарячи іншою рукою в кишені. «До речі», – запитав він, – «хто переміг на скачках?» «Я був знато зайнятий тому...» «Скеля?» – відповів йому хтось. «Ось як», – промовив містер Голідей зі слабкою ноткою інтересу. «Тоді я повинен отримати за цим чеком...» «Дві тисячі доларів?» – ахнула Паула, вдивлячись у чек. «Він поставив дві тисячі на скелю при ставках п'ятдесят до одного. Так, невеликий спадок, який залишила мені мама». Містер Голідей здавався збентеженим. «Вибачте, містер Скот, ви розлютили мене, штовхнувши ногою в нижче спини». Тому я не поставив на ризика, а скеля таке красиве ім'я. О генку, схлипнула Кеті, ледь не задушивши його в обіймах. А тепер, містере Скот, з гідністю запитав Генку Спенкус. Я можу одружитися на Кеті і допомогти вам знову зайнятися вашим бізнесом. Хай щастить вигукнув старий Джон, хапаючи майбутнього зятя в свої ведмежі обійми. «Хай щастить!» – пробурмотів містер Квін, хапаючи Міс Періс і тягнучи її до найближчого бару. «Хай щастить!» – ризику. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.